Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 64 Capitolul 16 Valentan E ne de închipuit unde avea treabă Maximilian și cu cine avea întâlnire. Părăsindu-l pe Monte Cristo, el pornia gale spre casa lui Vilfor. Spunem că mergea a gale. Asta din pricină că Maximilian avea înainte mai mult de o jumătate de ceas, și n-avea de străbătut decât 500 de pași. Dar cu tot răgazul mai mult decât în destulător, el se grăbise să-l lase pe Monte Cristo dorind să rămână singur cu gândurile lui. Maximilian își cunoștea bine ora lui, ora când Valentan, asistând la dejunul lui Noartie, era sigură că nu va fi stingerită de la pioasa ei îndatorire. datorire. Noartie și Valentan îi îngăduiseră să vină de două ori pe săptămână și acum el folosea dreptul căpătat. Când ajunse, Valentan îl aștepta. Neliniștită, aproape năucită, ea îl prinse de mână și îl duse înaintea bunicului ei. Neliniștea ei dusă, după cum am spus, aproape până la năucire, se datora răsunetului pe care aventura lui Morser îl avusese în lume. Se știa totul, lumea știe totdeauna, despre aventura de la operă. În casa lui Vilfor nimeni nu se îndoia că faptele aveau să ducă neapărat la un duel. Valentin, cu instinctul ei de femeie, bănuise că Maximilian va fi martorul lui Monte Cristo și, cunoscând curajul și prietenia adâncă pe care tânărul i le purta contelui, se temea că el nu va avea puterea să se mărginească numai la rolul pasiv ce-i fusese dat. E ne de înțeles, deci, cu câtă lăcomie fură cerute date și primite amănuntele. Iar Maximilian putu să citească o bucurie nespusă în ochii iubitei când îi vesti că groasnica întâmplare avusese un sfârșit tot atât de fericit, pe cât de neașteptat. Acum, spuse Valentan, făcându-i semn lui Maximilian să se așeze lângă bătrân și, așezându-se și ea însăși pe scaunelul de la picioarele bunicului, Hai să vorbim puțin despre treburile noastre." Știi, Maximilian, că bunicul se gândise o clipă să părăsească locuința și să-și ia un apartament în afara casei domnului de Vilfor?" Cum să nu?" răspunse Maximilian. Îmi amintesc planul acesta, ba chiar am fost încântat auzindu-l." Atunci bucură din nou, Maximilian." Bunicul și-a reluat planul. Bravo!" făcu Maximilian. Și știi ce motiv dă ca să părăsească locuința de aici?" întrebă Valentan. Noartie își privi poate vrând să-i facă semn să tacă, dar Valentan nu se mai uita la el. Ochii, privirea, zâmbetul toate și le îndreptase spre Maximilian. Orice motiv ar avea domnul de Noartie," spuse Morel, sunt convins că e bun." Ba chiar foarte bun," continuă Valentan. Bunicul susține că aerul foburgului Senonore nu-mi priește. Așa e, în cuvință, Maximilian. Zău, Valentan, domnul Noartie s-ar putea foarte bine să aibă dreptate. De două săptămâni găsesc că sănătatea ta nu prea e înfloritoare. Da, adevărat, nu mă simt tocmai bine, răspunse Valentan. De aceea, bunicuțul a luat locul medicului și, cum se pricepe la toate, am cea mai mare încredere în el. Atunci, ești bolnavă cu adevărat, Valentania, spune, întrebă îngrijorat Maximilian. Nu, n-aș putea spune că sunt chiar bolnavă. Am un fel de stare generală proastă și atâta tot. Mi-am pierdut pofta de mâncare și mi se pare că stomacul mi se luptă ca să se deprindă cu ceva. Nu nu lăsă să scape niciunul din cuvintele Valentanei. Și ce tratament urmez pentru boala asta necunoscută? Unul foarte simplu," răspunse Valentan. Beau un fiecare dimineață o lingură din doctoria adusă pentru bunicul. Când spun lingură, înțeleg că am început cu una. Acum însă am ajuns să iau patru. Bunicul susține că e un leac bun la toate. Valentan zâmbea, dar în zâmbetul ei plutea ceva trist și dureros. Maximilian, amețit de dragoste, o privea în tăcere. Era într-adevăr frumoasă, dar paloarea feței căpătase un ton mai mat, în ochi îi strălucea un foc mai viu decât de obicei, iar mâinile ei, albe ca fildeșul, păreau acum mâini de ceară pe care o culoare gălbuie le acoperă cu trecerea timpului. De la Valentan, tânărul își îndreptă privirea spre noartie. Acesta o privea cu adânca și ciudata lui inteligență pe fata adâncită în dragostea ei. Dar și el, ca și Maximilian, urmărea semnele acelei suferințe înăbușite, atât de puțin vizibile de altfel, încât ar fi putut scăpa tuturor în afară de bunic și de iubit Dar medicamentul din care ai ajuns să iei câte patru linguri, nu e prescris numai pentru domnul Denoartie? Eu nu știu decât că e foarte amar, răspunse Valentan, e atât de amar? Încât tot ce beau după el mi se pare că îi păstrează gustul Noartie se uită întrebător la nepoata sa Da, bunicule, urmă Valentan, așa e Adineauri, înainte de a veni la tine, am băut un pahar de apă îndulcită cu zahăr Ei bine, n-am putut bea decât jumătate, atât de amară mi s-a părut apa Noartie păli și făcu semn că vrea să vorbească Valentan se ridică și căută dicționarul fi o urmări cu ochii vădit înspăimântați. Într-adevăr, i se ridică sângele în cap, iar obrajii se împurpurară. Iată, uită, zâmbia la fel de voioasă ca până atunci. Cât e de ciudat! Îmi vine amețeală! M-o fi bătut cumva soarele în ochi. Și se rezemă de mânerul ferestrei. Nu e deloc soare afară. Spuse Maximilian, simțindu-se mai neliniști din pricina expresiei feții lui Noartie decât de amețeala Valentanei. Și alergă spre ea. Fata zâmbi. Liniștește-te, bunicule, îi spuse ea lui Noartie. Liniștește-te, Maximilian, nu-i nimic, mi-a și trecut. Dar, ia, ascultați, nu s-au dehuruitul unei trăsuri în curte? Ea deschise ușa camerei lui Noartie, dădu fuga la o a coridorului și se reîntoarse în grabă. Da," spuse ea, e doamna Danglar cu fica ei, vin să ne facă o vizită, adio, fug fiindcă au să vină să mă caute aici, sau mai bine zis la revedere, rămâi lângă bunicul Maximilian, îți făgăduiesc să nu le rețin." Maximilian o urmări cu privirea. O văzu închizând ușa și o auzi urcând scara cea mică spre camerele doamnei de Vilfor și ale ei. De îndată ce Valentan dispăru, arti, ei făcu semn lui Maximilian să ia dicționarul. Maximilian îl ascultă. Sub îndrumarea Valentanei, el învățase repede să se înțeleagă astfel cu bătrânul. Totuși, oricât de obișnuit ar fi fost, fiindcă trebuia să ia pe rând o parte din cele 24 de litere ale alfabetului și să găsească fiecare cuvânt în dicționar, abia peste 10 minute izbuti să tâlmăcească dorința bătrânului prin următoarele cuvinte. Caută paharul cu apă și carafa din camera valentanei. Maximilian sună îndată servitorul care îl înlocuise pe Baroa și numele lui Noartie îi spuse să aducă paharul și carafa. Servitorul se reîntoarse peste o clipă. Carafa și paharul erau goale. fi făcut semn că voia să vorbească. De ce sunt goale?" întrebă el. Valentan a spus că n-a băut decât o jumătate de pahar. Tâlmăcirea acestei noi întrebări le mai luă încă cinci minute. Nu știu," răspunse servitorul, Dar camerista se află în apartamentul domnișoarei Valentan, poate la Golitia." Întreabă!" îi spuse Maximilian, tâlmăcind de data aceasta cu privirea gândului noartie. Servitorul ieși, apoi se reîntoarse în dată. Domnișoara Valentina a trecut prin cameră ca să intre la doamna de Vilfor," spuse el, și întreacât, fiindu-i sete, a băut ce mai rămăsese în pahar. Cât privește Carafa, a golit-o domnișorul Eduard ca să facă un eleșteu pentru rațe." Nu Noartie înălță ochii spre cer așa cum ar face un jucător care ar juca tot ce are pe o singură carte. Apoi ochii bătrânului se ațintiră pe ușă și rămaseră astfel. Într-adevăr, Valentan nu se înșelase spunând că o văzuse pe doamna Danglar și pe fica ei. Amândouă fusese reconduse la doamna de Vilfor care spusese că va primi la ea. De aceea trecuse Valentan pe acolo... Camera ei aflându-se alături de a mamei vitrege De care nu o despărțea decât odaia lui Eduard Noile venite intrară în salon cu ținuta aceea rece și oficială Care anunță de obicei o comunicare importantă Între oamenii din aceeași lume O schimbare cât de ușoară se simte numai decât Doamna de Vilfor răspunse la aerul lor solemn tot prin solemnitate Apoi intră Valentan și reîncepură plecăciunile Dragă prietenă, spuse baroana în timp ce fetele se prindeau de mână Am venit împreună cu Eugenii să-ți anunț cea din căsătoria Căsătorie apropiată a aficei mele cu prințul Cavalcanti Danglar păstrase titlul de prinț Bancherul popular găsise că sună mai bine decât conte Atunci dați-mi voie să vă felicit din toată inima răspunse doamna de Vilfor. Prințul Cavalcanti pare un tânăr plin de însușire alese. Ascultă, spuse baroana zâmbind, vorbind ca între prietene, drept să-ți spun, prințul nu ni se pare că e încă ceea ce va fi. Mai are în el un pic din ciudățenia care ne face pe noi francezii să recunoaștem de la prima privire un gentilom italian sau german. Totuși, care avea o inimă foarte largă, multă finețe în gândire și, cât privește partea materială, domnul Danglar pretinde că are o avere regească. Ăsta e chiar cuvântul lui. Și apoi, adăugă Eugenie răsfoind un album al doamnei de Vilfort, trebuie să mai adaugi, mamă, că dumneata ai o înclinare deosebită pentru el. Și nu fac bine întrebându-te dacă dumneata împărtășești înclinarea aceasta? Întrebă doamna de Vilfor Eu? Făcu eu jenicul la ei obișnuită Deloc, doamnă Nu simt nicio atracție să mă las înlănțuită de grijile unei gospodării sau de toanele unui bărbat, oricine ar fi el Mă simt atrasă spre viața de artistă și prin urmare spre libertatea inimii, a ființei și a gândurilor mele Eugenii rostea cuvintele acestea cu un glas atât de pătrunzător și de hotărât Încât Valentin Roși În naivitatea ei, ea nu putea înțelege o fire atât de viguroasă și îi se părea că Eugenie e cu totul lipsită de sfiiciunile obișnuite femeilor De altfel, continuă Eugenie, fiindcă sunt ursită să mă mărit, cu voia sau fără voia mea, trebuie măcar să-i mulțumesc soartei că m-a făcut să nu-i plac domnului Albert de Morser Altfel aș fi fost astăzi soția unui om dezonorat Zău că ai dreptate! Întării baroana cu naivitatea ciudată pe care o au uneori doamnele din lumea înaltă și pe care legăturile cu oamenii de rând nu o fac să dispară pe deplin. Dacă morserii n-ar fi șovăit, fica mea s-ar fi măritat cu alber. Generalul ținea foarte mult să se facă nunta, ba chiar venise să-l zorească pe danglar. Am scăpat ușor. Oare toată rușinea tatălui trebuie să se răsfrângă asupra fiului? Întrebă Valentan, sfioasă. Domnul Alber mi se pare că nu-i deloc vinovat de trădările generalului. Ba să mă ierți, draga mea, răspunse neînduplecată Eugenie. Alber își cere și își merită partea lui. Am auzit că după ce l-a provocat ieri la operă pe domnul de Monte Cristo, astăzi i-a cerut scuze pe teren. Nu se poate, făcu doamna de Vilfor. Vai, draga mea prietenă," spuse doamna Danglar cu aceeași naivitate în glas, e sigur, știu de la domnul Debrei care a fost de față la explicație." Și Valentan cunoștea adevărul, dar iată cu. Împinsă printr-un cuvânt în amintirile ei, ea se regăsea cu gândul în camera lui Noartie unde o aștepta Maximilian. Cufundată de câteva clipe în visarea ei untrică, Valentan nu mai lua parte la discuție, ba chiar i-ar fi fost cu neputință să repete ce se vorbea de câteva minute încoace, când, pe neașteptate, mâna doamnei Danglar, sprijinindu-se pe brațul ei, o smulse din visare. Ce s-a întâmplat, doamnă?" întrebă Valentan, tresărind la atingerea degetelor doamnei Danglar, cum ar fi tresărit la un contact electric. Ce să fie, dragă Valentan?" răspunse baroana. Mi se pare că ți-e tare rău, nu-i așa?" Mie?" se miră Valentan ducându-și mâna la fruntea fierbântată. Da, ia uite-te în oglindă. Ai roșit și ai pălit pe rând de vreo trei sau patru ori, într-un minut." Adevărat," spuse și Eugenie, ești foarte palidă." Nu te neliniști, Eugenie, așa sunt de câteva zile." Și oricât de puțin și reata ar fi fost Valentan?" Pricepu că găsise un prilej să plece De altfel îi veni în ajutor și doamna de Vilfor Dute, Valentan, o sfătuia Ești bolnavă, într-adevăr, și doamnele te vor ierta Bea un pahar cu apă curată și ai să te simți mai bine Valentan o sărută pe Eugenie O salută pe doamna Danglars care se și ridicase să plece și ieși Biata copilă, spuse doamna de Vilfor după ce Valentan dispărut. Mă îngrijorează serios de tot și nu m-ar mira deloc să-i se întâmple ceva grav. Între timp, Valentan, cuprinsă de o înflăcărare de care nu-și dădea nici cea seama, străbătuse camera lui Eduard fără să răspunde la răutățile copilului și, trecând prin camera ei, ajunse pe scara cea mică. Pășise peste toate treptele în afară de ultimele trei. Începuse chiar să audă glasul lui Maximilian, când, pe neașteptate, un or îi trecu pe dinaintea ochilor, picioarele i se înțepeniră și călcarea alături de trepte. Mâinile nu mai avură putere să apuce rampa și, sprijinindu-se de perete, ea mai mult se prăbuși decât coborâ ultimele trei trepte. Dintr-un salt, Maximilian deschise ușa și o găsi pe Valentan prăbușită în prag. Repede ca fulgerul, el o ridică în brațe și o așeză într-un fotoliu. Valentan deschise ochii. Cât sunt de stângace?" spuse ea, vorbind repede și agitată. Nu mai știu să mă țin pe picioare. Uit că mai sunt trei trepte până jos." Nu cumva te-ai lovit, Valentan?" întrebă Maximilian. Valentan se uită în preajmă. În ochii lui Noartie i-a văzut cea mai adâncă groază. Liniștește-te, bunicule," spuse ea, încercând să zâmbească. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am avut o amețeală și atâta." Iar o amețeală?" spuse Maximilian împreunându-și mâinile. Fii atentă, Valentan, te rog!" Nu, nu-i nimic, nu-i nimic. Ți-am spus doar că mi-a trecut. Acum lasă-mă să-ți dau o veste. Peste opt zile eu jenise mărită, iar peste trei zile va avea loc un ospăț mare, un ospăț de logodnă." Am fost invitați cu toții, și tata, și doamna de Vilfor, și eu cel puțin după câte cred că am înțeles. Când ne va veni rândul să ne ocupăm și noi de amănuntele astea? Valentan, tu care ai atâta putere asupra bunicului, fă să ne răspundă, curând!" Te bizui pe mine să înlătur încetineala și să-i trezesc memoria bunicului?" întrebă Valentan. Da," răspunse Maximilian. Te rog, fă totul cât mai repede. Până când nu vei fi a mea, Valentan, mi se va părea mereu că te pierd. Zău, Maximilian, spuse Valentan, străbătută de un fior. Prea ești temător pentru un ofițer, pentru un soldat care, după câte se spune, n-a cunoscut niciodată teama. Și izbucni într-un râs strident și dureros. Brațele îi se înțepeniră și i se răsuciră. Apoi, cu capul răsturnat pe fotoliu, Valentan rămase nemișcată. Strigătul de groază pe care Dumnezeu îl înlănțuise pe buzele lui Noartie îi izbucni prin privire. Maximilian înțelese, trebuia neapărat să cheme ajutor. Tânărul prinse cordonul soneriei, camerista aflată în camera valentanei și servitorul care îl locuise pe baroa, veniră în fugă, amândoi odată. Valentan era atât de palidă, de rece și de nemișcată. Încât fără să asculte ce li se spunea, spaima care domnea fără încetare în casa aceasta blestemată îi cuprinse pe amândoi servitorii. Ei se repeziră pe coridor, strigând după ajutor. Doamna Danglar și Eugenii tocmai ieșeau. Ele mai puteau afla motivul larmei care se stârnise. V-am spus eu?" exclamă doamna de Vilfor. Biata copilă!" Capitolul 17 Mărturisirea în aceeași clipă se auzi vocea lui Vilfor, care din cabinetul său strigă. Ce s-a întâmplat?" Maximilian îl întrebă din ochi pe noartie. Bătrânul își recăpătase sângele rece și, dintr-o privire, îi arătă cabinetul unde se mai ascunsese și altă dată într-o împrejurare asemănătoare. Maximilian de-abia avut timp să-și ia pălăria și să se repeadă dăgâfâind în ascunzătoare. Pe coridor se auzeau pașii procurorului regal. Vilfor se-năpusti înăuntru, dădu fuga la Valentin și o luă în brațe. Un doctor! Un doctor, domnul Davrini!" strigă Vilfor. Sau nu, lăsați, mă duc chiar eu!" Și ieși în fugă. Pe cealaltă ușă se-năpusti Maximilian. O amintire înspăimântătoare îi lovi inima. Îi revenea în minte discuția dintre Vilfor și doctor, auzită în noaptea morții doamnei de Senmeran. Simptomele? Ajunse la un grad mai puțin înfricoșător, erau aceleași avute și de înainte înaintea morții. În același timp, îi se părea că aude vâjâindu-i în urechi vocea lui Monte Cristo, care, abia cu două ceasuri mai înainte, îi spusese De orice ai avea nevoie, Morel, vino la mine. Eu pot multe." Maximilian alergă cu o iuțeală de necrezut din foburgul Senonore, în strada Matignon, și din strada Matinion, în Champs-Élysées. În acest timp, domnul de Vilfor sosea într-o birjă de piață la poarta lui Davrini. Procurorul sună atât de tare, încât portarul veni speriat să-i deschidă. Vilfor se repezi pe scări, fără să mai aibă putere să spună ceva. Portarul îl cunoștea și îl lăsă să treacă, strigându-i doar, Căutați-l în cabinet, domnule procuror, în cabinet!" Vilfor deschise sau, mai bine zis, dădu ușa de perete. Dumneata erai?" se miră doctorul. Da," răspunse Vilfor, închizând ușa în urma lui. Da, doctore, eu sunt și vin acum la rândul meu să te întreb dacă suntem cu adevărat singuri. Doctore, casa mea e o casă blestemată." Cum, iar ai un bolnav?" întrebă doctorul nepăsător în aparență, dar adânc tulburat în sinea lui." Da, doctore," strigă Vilfor apucându-se cu mâinile de păr, Da." Privirea lui Davrini părea că-i spune, Te-am prevenit." Apoi buzele lui rostiră rar aceste cuvinte. Cine e pe cale de a muri în casa dumitale și ce victimă nouă ne va învinovăți de slăbiciune în fața lui Dumnezeu?" Un geamăt îndurerat izbucni din inima lui Vilfor. Procurorul se apropie de medic și l-apucă de braț. Valentan," spuse el, E rândul Valentanei. Fica dumitale, strigă Davrinii cuprins de durere și de uimire. Vezi că te înșelai? Îngăimă magistratul. Vino să vezi și pe patul ei de suferință cere iertare că ai bănuit-o. De câte ori mai ai chemat a fost prea târziu, răspunse Davrinii. Dar n-are a face, am să vin. Hai să ne grăbim cu dușmanii din casa dumitale nu-i timp de pierdut. De data asta, doctore, nu o să mă mai mustri pentru slăbiciune. De data asta îl voi afla pe ucigaș și îl voi lovi. Să încercăm să salvăm victima înainte de a ne gândi să o răzbunăm, spuse Davrini. Vino. Și trăsura care l-a pe Vilfor, îl duse înapoi în goană însoțit de Davrini, tocmai în clipa când, la rândul lui, Maximilian bătea la ușa lui Monte Cristo. Contele se afla în cabinet și citea foarte îngrijorat un bilet trimis în grabă de Bertuccio. Auzind că i-a anunțat Morel, pe care abia îl părăsise cu două ceasuri mai înainte, Monte Cristo înălță capul. Se vedea bine că pentru Maximilian, ca și pentru Monte Cristo, se întâmplaseră multe în răstimpul acestor două ore, căci tânărul pe care îl lăsase cu zâmbetul pe buze, revenea acum cu chipul răvășit. Montecristo se ridică și se grăbi să iasă înainte. Ce s-a întâmplat, Maximilian?" întrebă el. Ești palid și fruntea ți-e scăldată în sudoare." Maximilian se prăbuși într-un fotoliu. Da," răspunse el, am venit în goană. Aveam nevoie să vă vorbesc." Toți ai dumitale sunt sănătoși?" întrebă Montecristo cu atâta bunăvoință drăgăstoasă în glas, încât oricine ar fi putut vedea cât e de sincer." Mulțumesc, Conte, mulțumesc, răspunse tânărul, neștiind cum să înceapă discuția. Da, ai mei sunt bine cu toții. Cu atât mai bine. Totuși, hai să-mi spui ceva, urma Montecristo, din ce în ce mai neliniștit. Da, spuse Maximilian, am ieșit dintr-o casă în care a intrat moartea ca să dau fuga la dumneavoastră. Vi cumva de la domnul de Morser? întrebă Montecristo. Nu, îi răspunse Morel. A murit cineva în casa domnului de Morser? Generalul și-a zburat creierii. Groasnică nenorocire! Dar nu pentru contesă și nici pentru Albert, adăugă Montecristo. Un tată și un soț mort e mai bun decât un tată și un soț dezonorat. Sângele va spăla rușinea. Biată contesă, făcu Maximilian. Pe ea o plâng mai ales. O femeie atât de nobilă! plânge și pe alber Maximilian, căci, crede-mă, este un fiu demn de contesă. Dar să ne reîntoarcem la dumneata. spune că ai dat fuga la mine. Am cumva fericirea să-ți pot veni în ajutor? Da, am nevoie de dumneavoastră, adică mi-am închipuit ca un nesăbuit că mă veți putea ajuta într-o împrejurare în care numai Dumnezeu mă poate ajuta. Spune totuși despre ce e vorba. Îl îndemnă Montecristo Nu știu dacă mi-e îngăduit să destăinuiesc un asemenea secret în fața oamenilor Dar fatalitatea mă împinge, necesitatea mă silește, conte Maximilian se opri șovăitor Crezi că mi-ești drag? Îl întrebă Montecristo prinzând cu blândețe mâna tânărului între palmele sale Iată, mă încurajați și apoi ceva îmi spune aici înăuntru? Morel își duse mâna la inimă, că nu trebuie să am secrete față de dumneavoastră. Ai dreptate, Maximilian. Dumnezeu îi vorbește inimii și inima îți vorbește Dumitale. tale. spune ce-ți spune inima. Conte, îmi îngăduiți să-l trimit pe Baptistin să ceară din partea dumneavoastră vești despre o cunoștință? Dacă eu îți stau la dispoziție, cu atât mai mult îți vor sta servitorii mei. Știți? Nu voi trăi atâta timp cât nu voi căpăta certitudinea că ea se simte mai bine." Vrei să-l sun pe Baptistin?" Nu, am să mă duc să-i vorbesc eu." Morelie și îl chemă pe Baptistin și îi spuse câteva cuvinte în șoaptă. Valetul porni în goană. S-a făcut?" întrebă Monte Cristo când Maximilian se reîntoarse. Da, acum am să fiu ceva mai liniștit." Știi că aștept?" Zâmbi Montecristo. Da, iar eu vorbesc. Ascultați. Într-o seară mă aflam într-o grădină. Stăteam ascuns în dosul unui pâlc de copaci și nimeni nu bănuia că aș putea fi acolo. Doi oameni trecură pe lângă mine. Îngăduiți-mi să nu vă spun deocamdată numele lor. Ei vorbeau în șapte și totuși mă interesau atât de mult cuvintele lor, încât am auzit absolut tot ce au spus. Dacă ar fi să mă iau după paloarea și după tremurul dumitale, cei să-mi spui va fi lugubru de tot?" Da, da, chiar lugubru, prietene. Tocmai murise cineva în casa stăpânului grădinii unde mă găseam. Unul dintre cei doi oameni a căror discuție o ascultam era stăpânul grădinii, iar celălalt era medicul." Primul îi încredința celui de-al doilea temerile și suferințele sale, căci se întâmpla pentru a doua oară în răstim de o lună ca moartea să se abată repede și neprevăzut asupra casei acesteia care s-ar fi crezut că fusese arătată de vreun înger nimicitor mâniei lui Dumnezeu. Așa, făcu Montecristo, uitându-se puțin la tânăr și întorcându-și fotoliul, printr-o mișcare aproape nezărită, încât el să vină în umbră în timp ce lumina cădea din plin pe fața lui Maximilian. Da, continuă Maximilian, moartea intrase de două ori în răstim de o lună în casa aceea. Și ce răspundea doctorul? Întrebă Montecristo. Răspundea, răspundea că moartea asta nu era deloc firească și că trebuia pusă pe seama... Pe seama cui? Pe seama otrăvii. Adevărat? A făcut și în dușor, așa cum făcea în momentele de emoție supremă ca să-și ascundă fie roșața, fie paloarea, fie chiar atenția cu care asculta Adevărat, Maximilian, ai auzit asemenea lucruri? Da, dragă conte, le-am auzit Și doctorul a adăugat că dacă un asemenea eveniment se mai întâmplă, el se va crede obligat să anunțe justiția Monte Cristo asculta sau părea că ascultă cu cel mai desăvârșit calm. Și totuși, urmă Maximilian, moartea a lovit și a treia oară, dar nici stăpânul, nici doctorul n-au spus nimic. Moartea va lovi poate pentru a patra oară. Conte, la ce credeți că mă obligă cunoașterea tainei acesteia? Dragă prietene, răspunse Monte Cristo, mi se pare că îmi povestește o întâmplare știută pe din afară de toată lumea. Cunosc și eu casa unde ai auzit toate astea sau, cel puțin, cunosc una asemănătoare. O casă unde se află o grădină, un tată, un doctor, o casă unde s-au petrecut trei morți ciudate și neașteptate. Uită-te la mine. Eu n-am surprins asemenea de și, totuși, le cunosc la fel de bine ca și dumneata. Mă mustră oare conștiința? Nu, pe mine nu mă privește deloc. Dumneata care spui că un înger nimicitor pare să-i fi arătat casa mâniei lui Dumnezeu, de unde știi că nu-i adevărată presupunerea? Nu te uita la lucrurile pe care nu vor să le vadă cei ce au interes să o facă. Dacă dreptatea și numânia lui Dumnezeu se preumblă prin casa aceea, întoarceți capul și las-o să treacă. Maximilian se cutremură. În glasul lui Monte Cristo, Răsuna ceva lugubru, solemn și cumplit în același timp. De altfel, continuă Montecristo, schimbându-și glasul atât de mult încât s-ar fi zis că ultimele cuvinte nu ieșeau din gura acelui așa om. De altfel, cine-ți spune că nu s-a sfârșit? A reînceput, conte, strigă Maximilian. De data asta am alergat la dumneavoastră. Și ce vrei să fac eu, Morel? Nu cumva vrei să-l anunți pe domnul procuror regal?" Munte Cristo rosti cuvintele acestea atât de limpede și de apăsat, încât Maximilian sări în picioare și strigă. Conte! Conte, știți foarte bine despre cine vorbesc, nu-i așa?" Sigur că da, prietene. Și am să-ți o dovedesc punând punctul pe ei, sau mai curând spunându-ți numele oamenilor." Te-ai plimbat într-o seară prin grădina domnului de Vilfor." După câte mi-ai spus, bănuiesc că asta s-a întâmplat în seara morții doamnei de saint L-ai auzit pe domnul de Vilfor, vorbind cu domnul Davrini despre moartea doamnei de Senmeran și despre moartea numai puțin ciudată a marchizului. Domnul Davrini spunea că el crede într-o otrăvire, ba chiar în două. Și iată-te pe dumneata, om pe deplin cinstit." Iată-te în clipa aceea pipăindu-ți inima, cercetându-ți conștiința ca să știi dacă trebuie să destănuiești secretul sau să taci. Nu mai trăim în evul mediu, prietene. Nu mai există sfânt avem și nici judecătorii ei. Ce naiba vrei să le ceri oamenilor răstora? Conștiință ce ai cu mine, cum spune Stern? Ei, dragul meu, lasă-i să doarmă dacă dorm. Lasă-i să pălească în insomniile lor dacă nu pot dormi. Și, pentru numele lui Dumnezeu, dumneata care n-ai remușcări ce te-ar împiedica să dormi, dormi liniștit. O suferință cumplită se zugrăvi pe chipul lui Morel. El apucă mâna lui Monte Cristo. Dar, v-am spus care a început." Și ce are a face? răspunse contele, mirat de stăruința aceasta neînțeleasă și privindu-l atent pe Maximilian nare are decât să reînceapă, e o familie de atriții Dumnezeu i-a osândit și acum îndură osânda Au să piară toți cum pierd castelele făcute de copii din cărți de joc Care se prăbușesc una după alta sub suflul creatorului lor, chiar dacă ar fi 200. Acum vreo trei luni a căzut domnul de Senmeran, apoi doamna de Senmeran Acum câteva zile baroa? Azi e rândul bătrânului Noartie sau al tinerei Valentan. Știați așadar? strigă Maximilian atât de îngrozit încât Montecristo, pe care chiar prăbușirea cerului l-ar fi lăsat nepăsător, tre sări. Știați așadar și nu spuneați nimic? Ce-mi pasă mie? răspunse Montecristo înalțând din numeri. Oare îi cunosc eu pe oamenii aceștia și trebuie să-l fac pe unul să piară ca să-l salvez pe celălalt? Pe cinstea mea că nu. Îmi sunt indiferenți și vinovatul și victima. Dar eu, strigă Morel răgnind de durere, eu o iubesc. Pe cine iubești? strigă Monte Cristo sărind în picioare și apucând mâinile pe care Maximilian și le înalța, frângându-și le spre cer. O iubesc din tot sufletul, o iubesc ca un nebun, o iubesc atât încât mi-aș vărsa tot sângele ca să-i cruț o lacrimă. O iubesc pe Valentan de Vilfor, care în clipa de față e asasinată. Ascultați-mă bine, o iubesc și întreb cerul și pe dumneavoastră cum să o salvez." Munte Cristos scoase un strigăt atât de sălbatic, cum nu-și pot închipui decât cei ce au auzit răgnetul unui leu rănit. Nefericitule!" strigă el frângându-și mâinile, nefericitule, o iubești pe Valentan, iubești pe fica asta unui neam blestemat. Niciodată Maximilian nu mai văzuse o asemenea expresie, niciodată o privire atât de cumplită nu se aprinsese în fața lui, niciodată duhul groazei pe care îl văzuse ivindu-se de atâtea ori fie pe câmpurile de luptă, fie în nopțile ucigătoare din Algeria, nu fluturase în jurul lui flăcări mai sinistre. El se dădu înapoi îngrozit. După izbucnirea aceasta, Monte Cristo și închise o clipă ochii ca orbii de o lumină launtrică, și atunci se reculese cu atâta putere încât îi se vedea limpede mișcarea unduioasă a pieptului său umflat de furtuni, potolindu-se încetul cu încetul, așa cum se văd după o păcălă groasă, Valurile neliniștite și spumoase topindu-se sub razele soarelui. Tăcerea, reculegerea, lupta, ținura abia vreo 20 de secunde. Apoi, Monte Cristo își ridică fruntea palidă. Vezi, urmai el cu un glas prea puțin schimbat. Vezi, prietene dragă, cum știe Dumnezeu să-i pedepsească pentru nepăsarea lor, pe oamenii cei mai trufași și mai reci, prin înfricoșătoarele priveliști pe care el le înfățișează? Eu care priveam asistând nepăsător dar curios, eu care priveam desfășurarea tragediei acesteia lugubre, eu care asemenea unui înger al răului râdeam la adăpostul tainei de răul ce și-l fac oamenii și taina e ușor de păstrat pentru cei bogați și puternici, Iată că mă simt la rândul meu mușcat de șarpele căruia îi priveam mersul întortocheat Și încă mușcat de inimă Maximilian gemu năbușit. Lasă plânsul, îl îndemnă Monte Cristo Lasă plânsul, fii bărbat, fii puternic, fii plin de speranță căci eu sunt aici și veghez asupra dumitale. Maximilian clătină trist capul Ți-am spus să nădășduiești, înțelegi?" Continuă Montecristo. Află că nu mint niciodată și că nu înșel niciodată. Acum e ora prânzului, Maximilian. mulțumește cerului că ai venit la ora prânzului în loc să vii de seară sau mâine dimineață. Ascultă ce am să-ți spun. Acum e ora prânzului. Dacă Valentin nu-i încă moartă, nici nu o să moară." Doamne, doamne, și eu care credeam că am lăsat-o în agonie." Monte Cristo și apăsă fruntea cu palmele. Ce se petrecea în mintea lui plină de atâtea secrete înfricoșătoare? Ce-i șopti îngerul luminii sau al întunericului sufletului acestuia neîmpăcat și omenos totodată? Singur Dumnezeu știe. Monte Cristo își înalță încă dată fruntea, de data asta liniștit ca un prunc abia trezit din somn. Maximilian, spuse el, întoarce-te liniștit acasă. Îți poruncesc să nu faci un pas, să nu încerci nimic, să nu lași să ți se vadă pe față nicio urmă de grijă. Am să-ți trimit vești, du-te! Doamne, răspunse Maximilian, mă înspăimântă calmul dumneavoastră. Oare vă puteți împotrivi morții? Sunteți mai mult decât un om? Sunteți un înger? Un Dumnezeu? Și tânărul, pe care niciun pericol nu-l putuse face să dea înapoi cu un pas măcar, se dădu înapoi în fața lui Monte Cristo, cuprins de o groază de nespus. Dar Montecristo îl privi cu un zâmbet atât de melancolic și de blând totodată, încât Maximilian simți că îl năpădește plânsul. Eu pot multe, prietene," răspunse Monte du „Du-te, am nevoie să rămân singur." Maximilian, subjugat de uluitoarea putere pe care Monte Cristo o avea asupra tuturor celor din jurul său, nici nu încerca, măcar să se ferească de ea. El strânse mâna contelui și plecă. Dar ajuns la poartă, tânărul se opri ca să-l aștepte pe Baptistin, care îl văzuse ivindu-se în colțul străzii Matignon, alergând cât îl țineau picioarele. Între timp, Vilford și Davrini porniseră în grabă. La venirea lor, Valentin era tot leșinată. Medicul o examină cu grija cerută de împrejurări și cu o atenție sporită datorită tainei pe care o cunoștea. Vilfor, cu ochii ațintiți la ochii și la buzele medicului, aștepta rezultatul examinării. Noartie, mai palid chiar decât Valentin, mai dornic să găsească o ieșire decât Vilfor însuși, aștepta și el cu mintea și simțirea ascuțite la culme. În sfârșit, da' vrini rostii rar. Trăiește încă." Încă," strigă Vilfor, vai, doctore, ce cuvânt groaznic ai rostit." Da," adăugă medicul, îmi repet cuvântul." Trăiește încă și asta mă miră." Dar va scăpa cu viață?" întrebă tatăl. Da, fiindcă trăiește." În clipa aceea, privirea lui Davrini întâlni ochii lui Noartie, luminați de o bucurie atât de neobișnuită, de o gândire atât de bogată și de rodnică, încât doctorul rămase uimit. El lăsă trupul fetei să cadă iar pe fotoliu. Buzele valentanei abia se mai deosebeau, atât erau de albite și de asemănătoare întregului ei obraz. Medicul rămase o clipă nemișcat privindul l pe noartie care părea că îi pândește și îi judecă fiecare gest. Domnule," îi spuse atunci Davrinii lui Vilfor, cheamă-te rog pe camerista Valentanei. Vilfor dădu drumul capului fiicei sale pe care îl ținea în brațe și alergă să cheme camerista. De îndată ce Vilfor închise ușa, Davrini se apropie de noartie. Aveți să-mi spuneți ceva?" Întrebă el Bătrânul clipi expresiv din ochi Aceasta, după cum ne amintim, era singurul semn afirmativ pe care îl putea face Numai mie? Da, noartie. Bine voi rămâne cu dumneavoastră Atunci se întoarse Vilfor, urmat de cameristă În urma cameristei venea doamna de Vilfor Ce are scumpa mea copilă? Întrebă ea Abia pleca de la mine și se plângea că nu se simte bine, dar n-aș fi crezut să fie atât de grav. Și tânăra femeie cu lacrimi în ochi, dând toate semnele dragostei unei adevărate mame, se apropie de Valentan și îi luă mâna. Davrini continuă să se uite la noartie. Văzu ochii bătrânului holbându-se, îi văzu obraji pălind și tremurând, îi văzu fruntea acoperindu-se de sudoare. Ah! exclamă fără să vrea Davrini, urmând direcția privirii lui Noartie și țintindu și ochii asupra doamnei de Vilfor, care repeta. Biata copilă, o să se simtă mult mai bine în patul ei. Haide, Fanny, să o culcăm!" Davrini, văzând în propunerea aceasta un mijloc de a rămâne singur cu Noartie, făcusem din cap că, într-adevăr, nici nu se putea ceva mai potrivit pentru bolnavă. Dar spuse să nu i se dea pentru nimic în lume decât ceea ce va prescrie el Valentan fu dusă de acolo Ea își recapătase conștiința, dar nu era în stare nici să se miște și nici să vorbească Într-atât se simțea dezdrobită după criza prin care trecuse Totuși, a avut puterea să-l salute cu o privire pe bunicul căruia părea că îi se smulge și sufletul odată cu plecarea ei Davrini porni după bolnavă și își scrise rețeta și spuse lui Vilfor să se ducă personal la farmacie. Acolo să ceară să fie preparate chiar în fața lui medicamentele prescrise, pe care apoi să le aducă tot el și să-l aștepte în camera bolnavei. Apoi, după ce își reînnoi porunca de a nu-i se da nimic valentanei, medicul coborâ la noartie, închise ușile cu grijă și după ce se asigură că nu ascultă nimeni, spuse Ia să vedem! Știți ceva cu privire la boala nepoatei dumneavoastră?" Da," făcu bătrânul. Să știți că n-avem timp de pierdut. Eu am să vă întreb, iar dumneavoastră să-mi răspundeți." Noartie făcu semn că e gata să răspundă. Ați prevăzut accidentul întâmplat astăzi valentanei? Da." Davrini chipzui o clipă, apoi apropiindu-se de Noartie, adăugă. Să mă iertați pentru cele ce am să vă spun, dar nu trebuie lăsat nimic la o parte în situația groaznică în care ne aflăm." L-ați văzut murind pe bietul baroa?" Nuartie înălță ochii spre cer. Știți de ce a murit?" întrebă Davrinii, punând mâna pe umărul lui Noartie. Da," răspunse bătrânul. Credeți că moartea lui a fost naturală?" Ceva ca un zâmbet să ivi pe buzele fără viață ale lui Noartie."